Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 26." Camp își desprinse trupul gras din scaun și se îndreptă spre ușă. În vreme ce dispărea pe scară, Linței a avut senzația că oamenii din jurul lui revin la viață, ba care îl surprinse pe timonier, făcând cu ochiul către semnalizator. Degeaba, nu merge așa geap," zâmbi cu gravitate, mai ales că nu ajută la nimic. Geap era foarte atent să-mi păturească exact în patru. Nu înțeleg ce vreți să ziceți, domnule comandant? Am făcut eu ceva? Hai, du-te înapoi la bufetul tău, Ei sunt bilinței. Cât mai ești încă în viață?" Gos reapăru în timonerie căscând zgomotos. Ti, ce bine miroase aici!" Linsei își mută privirea spre mare. Se comportau cu toții la fel, până și Gos. pentru el și pentru navă. Era singura lor cale de a arăta ceea ce simt. Dgea încă își mai făcea de lucru pe lângă rastelul cu pavilioane. Iertați-mă, domnule comandant, dar aș vrea să raportez că au dispărut niște chestii de la careu. Gosă în întrerupse calm. Nu-ți face griji. Probabil că le-a șterpet vreunul din draci ăia de băiețandei de la docuri, sau a fost aruncat din greșeală pe tromba de gunoi. Linsei nu știa cum să facă să nu-i privească direct. Nu cumva cainice de argint? Ba, ca să fiu sincer, se arătă foarte mirată job? Chiar așa e, domnule comandant. Gosoftă? Ești, se mai întâmplă. Se îndepărta încet spre aripa comenzii, fața fiindu-i lipsită de orice expresie. În zilele care urmară, Lințe a început să se vadă din ce în ce mai des cu comodorul. Acesta nu spunea multe, ci se mulțumea să citească radiogramele sosite sau să stea tăcut în scaunul de pe comanda de navigație. Era evident că devenea din ce în ce mai neliniștit, pe măsură ce primea alte informații de la amiralitate asupra noilor situații create de activitatea inamicului. Se părea că nu mai poate exista nicio îndoială asupra faptului că toate incidentele au legătură între ele. Un corsar german se afla în Marea Largă, ba mai mult era același pe care îl văzuse linței ultima oară în largul Groenlandei. Comandantul german părea că nu se simchisește deloc de propria sa siguranță. De mai multe ori scăpase ca prin urechile acului de crucișetoarele care îl căutau, iar acum plasa se strângea din ce în ce mai mult în jurul lui. Ultima victimă fusese scufundată la 300 de mile nord-est de Trinidad și din această cauză mai multe convoaie au fost amânate pentru a nu risca să fie atacate. Pe malul vestic al Atlanticului se dispunea de prea puține nave de escortă, Era amenințarea submarinelor în apele de nord ale oceanului anuna orice speranță de a se putea face un transfer rapid de forțe. Convoie cu încărcături de care era urgentă nevoie au trebuit ținute la geamandură sau în porturi, în timp ce crucișătoarele își intensificau eforturile de a vâna și inimicii nava germană odată pentru totdeauna. Cu două zile înainte de întâlnirea planificată cu navere de escortă de la Freetown, îl chemă pe linței în cabină. Stătea înfundat într-o capnapea, în jurul său, pădeaua, fiind acoperită cu radiograme și instrucțiuni, părea că îmbătrânise în ultima săptămână și avea cutea adânci în jurul ochilor și al gurii. Nu le invita pe comandor să ia loc. Alt raport despre un vas scufundat. Linsei în cuvință din cap. Citise și el radiograma. Un tank petrolier danez, navigând cu balast și fără escortă, pusese atacat cu tunurile și scufundat la mai puțin de 100.000 departare de locul atacului precedent. De data aceasta, comandantul se reușise să emită și câteva informații, nu numai chemarea de ajutor. Nu mai pe nici îndoială, corsarul era aceeași navă ca în celelalte cazuri, răspunse Comodorului. Namțul își face treaba în apele de sud, domnule Comodor. Caută să prindă cât poate mai mult din transporturile Americii. O să mai scufunde câțiva de ai noștri până să fie încolțit și distrus. Nici nu încercă să-și ascundă amărăciunea din glas. Ken o radiogramă și apoi o lăsă să cadă. Știam și singur că ticălosul nu poate să ajungă la noi. Se ute la el cu ochi furioși. Dar șefii au dator din crucișătoarelor din siguranța noastră să se deplaseze spre vest. Mi-au luat tot sprijinul pe care contam. Lințe îl privi cu răceală. Da, domnule Comodor, am auzit de asta. Nici măcar nu mi-au cerut părerea. Nu aveau de ales. Dacă Nava Corsar continuă să înainteze spre sud sau sud-est, crucișătoarele le vor prinde ca într-o plasă. N-are cum să fugă așa o veșnicie. Da, dar convoiul ăsta este de mare valoare, poate chiar vital. Părea că spune cu voce tare ceea ce gândește. Nu e drept să mă lase pe mine numai cu răspunderea. Mai aveți să-mi spuneți altceva, domnule Comodor? Campbell privi furios. Știu ce sper dumneata. Să fac o greșeală? pentru că apoi să poți croncăni la toată lumea despre ea. Atunci înseamnă că nu mă cunoașteți deloc. loc. își forță tonul să sune egal. Când sunteți la comanda unui convoi, există riscul să apară schimbări și modificări de planificare. Nu este neapărat obligatoriu ca lucrurile să meargă întotdeauna perfect. Se auzi o bătaie în ușă și stenat păși în cabină. Kemper fulgeră cu privirea. Ce este... Altă radiogramă de la amiralitate, domnule Comodor, cere să detașați de îndată crucișătorul Canopus și distrugătoarele din escortă. Îl privi pe linței. Au ordin să lase convoiul imediat și să pornească în căutare cu toată viteza. Ridică din numeri. Se pare că plasa se strânge în jurul namțului. Chemdătu din capa în cuvințare. Executarea. Când ușa se închise în urma ofițerului, mormăi. Dar cum nu mai avem decât nava noastră până ce sosesc cele de la Fritaun? Ridică pe ivirea din pământ. Când are loc întâlnirea? Peste 48 de ore, domnule Comodor. Am trecut la 20 astăzi la prânz. Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 13 Linței îl lăsă pradă gândurilor și se întoase pe punta de comandă. Crucișătorul începuse manevra de ieșire din coloană, iar departe, în fața convoiului, cele două distrugătoare își de acum viteza pentru a-și lua posturile în formația nouă. Transmite cargoului Britanii să ia poziție în capul coloanei Babord. Ridică binoclul la ochi și urmări clipirile lâmpii de semnalizare de la comanda cargoului. Zise, după cum se vede, am ajuns noi responsabili pe toată comedia. Ricci, care nu-l slăbea din ochi pe semnalizator în cuvință din cap. Fără doar de american, domnule comandant. Arată cu degetul mare peste umăr. Stă cu noi și acum, mai mult sau mai puțin. Lin se-i zâmbi. Nu exista niciun pericol real, dar era straniu ca în câteva ore toată forța convoiului să se topească, lăsându sub protecția a numai două nave bătrâne. Transmite lui John pe Ashton să ocupe poziția în fața convoiului. O să seară căldările în aer, domnule comandant, îi zise Ricci. Comandantul distrugătorului știe că e singurul care dispune de aparate de detecție submarină. Nu-i nevoie să-i spunem noi ce are de făcut." Mai târziu, pe când bătrânul distrugător se grăbea pe lângă vase, îi văzu lampa de semnalizare clipind cu repeziciune și auzi pe Ricci raportând. Semnal, domnule comandant. Trebuie că azi e ziua veteranilor." Clătină din cap. Da, să știți că nu glumește." Când întunericul căzu peste cele trei coloane, americanul cu patru coșuri își ocupase poziția departe în fața convoiului. Lindsay spera să nu mai aibă vreo avarie pe timpul nopții, că altfel era foarte posibil să fie pintenat de câteva vase din convoi. Știind că s-ar putea întâmpla așa ceva, mecanicii de la bordul lui vor fi foarte grijulii, fără îndoială. Moțean în scaun pe jumătate dormind, pe jumătate ascultând bătaia cadențată a mașinilor. Într-un târziu, Stenard îl trezi. Ați episedat bine la când s-a schimbat cartul și nu auzise nimic. Visă o plajă scăldată în soare. Și Ive, udă de la spuma valurilor și caldă în brațele sale, răzând voioasă, se întreptă în scaun. Da, Stenard era cu spatele la lumina camuflată a habitacului și linsei, nu-i putea vedea fața. Am descifrat o radiogramă foarte urgentă, domnule comandant, de la Amiralitate. Dacă veniți în camera hărților, o puteți citi. Zim, dumneata! Așteptă știind aproape cu exactitate ce îi va spune ofițerul. Cercetarea aeriană raportează că o navă grea germană a ieșit în mare, de la Brest. Linței îl privi lung. Când s-a întâmplat asta? Aici e buba, nici ei nu știu. A vremea a fost foarte neprielnică pentru lat fotografia aeriene, iar antiaeriana din jurul Brestului este deosebit de densă. Friții întrebuințează acolo tot felul de șmecherii pentru camuflaj, plase și așa mai departe. Tot ce au putut afla cu siguranță e că o navă mare, care era acolo, nu mai este. Când s-a făcut ultima verificare? Acum două săptămâni, domnule comandant. Stenat părea că se teme de ceva. Nu ne poate afecta pe noi, nu-i așa? Vreau să spun, având în vedere că noi suntem un convoi strict secret. Linsei se lăsă să alunece din scaun. Nimic pe lume nu poate fi atât de secret. Cum s-ar putea ascunde 24 de vase și Dumnezeu știe câți oameni de pe ele? Adăugă Aspru. Trimite pe cineva să-l scoală pe comodor. E o problemă care îl interesează. În timp ce este se să grebea să telefoneze, linței se duse în babord a comenzii. Putea distinge foarte clar în lumina lunii transportorul de trupe cel mai apropiat, punta a și cele două coșuri cu siluetele lor, pe cerul înstelat, ca donjonurile unei fortărețe. Să fie o greșeală? E posibil. Germanii au căutat totdeauna să-și mute navele grele dintr-un loc în altul, pentru a le feri de raiduri aeriene. Erau obligați să le aibă mereu în bună stare și gata oricând să iasă în mare. Numai prin simpla lor prezență, navele acestea constituiau o permanentă amenințare. Destul de însemnată pentru a obliga flota metropolitană engleză să-și țină navele grele nemișcate la baza de la scapa, precum și altele ceva mai la sud. Fiind stăpân pentru termul francez și pe al său propriu, inamicul avea posibilitatea să-și extindă această amenințare. Strânse în mâini balustrada și încercă să-și descurce gândurile de la care îl căia. Și dacă toate făceau parte dintr-un planticluit, acela ca atacurile corsarului asupra lui Loch Glendau și acelui alt convoi să constituie o pregătire pentru cele ce aveau să urmeze. În cel mai bun caz, însemna că germanii erau îndeptățiți să spere că un singur corsar poate fixa un număr de nave mult mai mare decât l-ar presupune valoarea lui. Strânse și mai tare în mâini lemnul balustradei. Înseamnă că toate crucișătoarele de care se dispunea în acest moment au fost retrase de la convoi ca să fie trimise să vâneze potcoave de cai morți. Este drept că vor găsi și scufunda da, corsarul. Își fixă privirea pe vasul care transporta trupe dar în schimbul acestui sacrificiu, germanii pot spera să obțină premiul cel mai prețios, un convoi întreg, oameni, aprovizionări, materiale esențiale și... Făcu stânga împrejur când un om îi strigă. Domnul Comodor sosește sus pe comandă, domnule comandant. Stenardi se alătură pe aripa băbord. Ce facem, domnule comandant? Așteptăm navigatorule, dar nu-l privi direct. Și sperăm... Dimineața se ivi frumoasă și senină. Chiar din ultima parte a cartului 4.8, soarele și-a anunțat arșița ce avea să vină, iar orizontul s-a învăluit într-o negură joasă ca un abur. Maxwell era ofițer de carti, iar locotenentul Hunter să execute verificarea zilnică a coloanelor de informație și a diferitelor relevmente în care se mențineau vasele din preajmă. Maxwell a rămas lângă balustradă cu ochii ațintiți pe forma abia vizibilă a distrugătorului american. Negura dată de evaporație producea distorsiuni jucăușe imaginii suprastructurilor și acoșurilor zvelte și îi prezenta nava ca și când ar fi fost teată în două jumătăți, lipită apoi în unghi greșit. Trase cu coada ochiului spre linței, care însă continua să rămână ațipit în scaun, un braț atârnându-i pe lângă corp, ca fără viață. Își reluă firul gândurilor, încleștându-și mâinile la spate, într-un gest reflex ca la paradă. Curând își va primi și tresa îngustă de locotenent comandor. Își imagina cum va fi la școala de artilerie OAL Iceland, șirurile de marinari și ofițeri trudiți în marș, comenzile lătrate la ei și clinchetul armelor. Pentru el va fi ca și când are înnodată în sfârșit firul. Cu puțin noroc, o nouă avansare va veni în mod automat și lumea va uita de acea singură greșeală care însă îl costase atât timp pierdut. Fiind ofițer cu artileria, pe un distrugător a trebuit să organizeze și să execute o tragere de instrucție, treaba absolut normală, cu exercițiu de rutină. Ajutorul său era pe atunci un sublocotenent, un tânăr răsfățat și stupid, în care n-ar fi trebuit să aibă deloc încredere. Probabil că în acel moment se gândea la praspăta sa soție, la emoțiile și brusc pe care i-a adus-o căsătorie. Era mândru din fire... Și la început îi displăcuse ideea de a sensura bogată, în timp ce el treia dintr-o amărâtă soldă de locotenent. În momentul acela, gândurile îl duceau aiurea și nu putea să se concentreze asupra tragerii. Sublocotenentul făcuse o greșeală grosolană în calcularea derivei, astfel că, în loc să nimerească ținta remorcată, proiectilul a lovit remorcherul, omorând șapte oameni. Sublocotenentul a fost dat afară din armată cu blam. Dar era o întânărvără experiență și șocul nervos pe care l-a avut în urma accidentului a convins completul de judecată asupra acestui punct. Ca urmare, chiar dacă nu Maxwell apăsase pe trăgaci, a fost considerat ca fiind primul vinovat. Numai notațiile excelente din dosarul său personal l-au salvat de la soarta sublocotenentului. Din punctul de vedere al completului de judecată, obligația de a-și demisia era o pedapsă mai ușoară, dar pentru Maxwell aceasta însemna un dezastru. A reintrat în marină, datorită războiului, aproape că se aștepta ca trecutul să-i fie uitat. Spera că îi se oferă o șansă, o nouă ocazie, dar nu a fost așa. I s-au dat numai în lipsite de semnificație una după alta, până ce în final a fost ambarcat pe Bembecula, pe cea mai de jos treapta scării. Se lăsă pe spate, apăsând în călcâie, dar când ajunge din nou la Wall Island, Nimeni nu va mai îndrăzni să-l ironizeze sau să-l privească de sus. Va fi pentru ei cel care a scufundat un obut și care a făcut astfel istorie, cu niște tunuri îmbătrânite și câțiva rezerviști neinstruiți care să le armeze împotriva elitei marinei germane. Ochiul și mintea sa realizaseră acest lucru. Gândul îi zbură apoi spre Decia, spre acea viziune de coșmar a dormitorului ei, în care un bărbat străin îngenunchease și ceruse lui îndurare pentru că îl înșelase. Asta a făcut ca acum totul să fie prea târziu. Nu mai poate avea. Nu mai poate savura admirația și invidia de pe fețele camaraților ofițeri atunci când va intra cu ea la braț într-o cameră. Telefonul de lângă cot îl făcu să treseară. Ofițerul de cart își ridică ochii spre gabia targului Prova, revenindu-i în minte imaginea omului de veche. Avion, domnule clocotenent, la verde 4-5. Maxwell continuă să privească catargul prova. Mai zi o dată? Zău, domnule docotenet, sunt sigur că a fost un avion. Maxwell acoperi acoperit microfonul cu mâna și privi spre linței. Nebunul ăsta zice că a văzut un avion în prova tribord, domnule comandant. Se încruntă. La 1500 de mile departare de cel mai apropiat mal și el vede avioane. Trebuie că l-a năut citar și ța asta blestemată. Linței se sculă de pe scaun și luă receptorul. Aici comandantul. Exact ce vezi, băiatule?" Marinarul părutul burat. Acum nu mai văd nimic, domnule comandant." Continuă cu încăpățânare. Dar a fost unul, ca o fărâmă de sticlă așa lucea în soare, jos de tot deasupra negurei." Continuă Vega. Lui Maxul îi adăugă A dispărut." Evident," strâmbă din nas ofițerul. A venit de afară, împăturindu listele cu vase. Poate că a fost un avion mic, domnule comandant. Zâmbi stânjenit când cei doi îl priviră. Am uitat că nu există niciun portavion pe aici. Telefonul zbârnei din nou. Alinței ridică repede receptorul. Aici comandantul. Tocmai am zărit din nou cam în același relevment, domnule comandant. Numai o sclipire. Foarte mic, dar e sigur un avion. Alin i în mână receptorului Maxwell. Raportează comodorului că i-aș fi recunoscător dacă ar veni până aici. Așteptă ca Maxwell să transmită mesajul. Foarte bine, tunarule! Își aruncă privirea spre vasul cu trupe cel mai apropiat. Acum poți da liber de la posturile de luptă. Nimeni nu mai mișcă. Apoi Maxwell întrebă. De ce așa, domnule comandant? Ca să ne da. Făcă o pauză, amintindu-și de restaurantul pustiu și de turcul de la masa sa, ca să ne dea timp. Amaxul ridică din numeri. Fără vreun cuvânt, apăsă tare pe butonul roșu. Densi își frecă frunta cobatistă. Cu toate conductele de aerisire ale punții de comandă, atmosfera era înăbușitoare. Întrebă liniștit. Crezi că o să se întâmple ceva? Stenat trase cu coada ochiului spre făptura voluminoasă a comodorului aflat în scaun, apoi la linței care sta în afara ușii din tribord. Nu știu. Așteptarea asta mă fierbe de tot." Nava s-afla de două ore în alarmă de luptă, deși tuturor li se părea că dura de mult, prea mult timp. Fără veste, comodorul se ridică din scaun și se răsti. La camera hărților!" Așteptă până ce linței, el ajunse din urmă și strigă. Și dumneata navigatorule!" În camera hărților aerul era și mai incins căci toate hublourile și capacele lor fusese închise ermetic. "Comodorul zise: "Nimic." Stenard se uită la linței. Părea foarte echilibrat, chiar calm. Omul de veghe era foarte sigur de avion, domnule Comodor. Linței îl privi pe deasupra mesei. "E un marinar cu experiență." "Înțeleg." Mâinile Comodorului fluturară vag peste masă și apoi se așezară pe hartă. Ce propui?" Linței se relaxă un pic. Dacă nu greșesc ca transmite transmit acum o radiogramă pentru a cere ajutor, înseamnă că o tacul un dezastru. Întâi pentru că știm că navele de la Free Town vor lua contact cu noi cel mai devreme mâine. Al doilea pentru că dacă există o navă inamică aici în larg, s-ar putea ca ea să nu știe de prezența și poziția noastră." Ei și?" Propun să schimbați direcția spre este, domnule Comodor." sau să facem o întoarcere de 180 de grade și după aceea să cerem ajutor, să mărim viteza de marș la maxim. Asta n-ar da timp și spațiu de manevră. Îți dai seama ce cer dumneata?" A vocea lui Kemp tremura. Ca eu să fug de frica unei umbre, trebuie că ți-ai pierdut mințile." Alinsei zise răbdător. Acel avion a fost, după toate probabilitățile, catapultat de pe o navă de luptă. Dacă este așa, atunci trebuie să vă așteptați la tot ce poate fi mai rău." Adăugă tonul său lui Undoas prime bruscă. Și care e alternativa? Să dăm ca berbecul cu capul înainte, direct în distrugere?" A vorbit mai repede ca și cum ar fi vrut să evite să fie întrerupt. Stenard îl văzu strângând pumnii, ceea ce vă dea efortul pe care îl face ca să înfrângă rezistența lui Kemp. Gândiți-vă, domnule Comodor, la urămări dacă lăsăm acest convoi să fie decimat." Nu mai vorbesc de lovitura morală pe care o va da acum, după dezastrul de la Singapore, iar pierderile pe care le vom înregistra vor fi teribile. Trupele acestea sunt vitale pentru următoarele luni și, din câte știm, tot așa sunt aprovizionările și materialele. a făcut câțiva pași spre peretele cabinei și rămase cu spatele la ei un timp. Nu pot face, e prea mult," Adaugă ezitant. Suntem obligați să riscăm." Domnule Comodor, s-au luat până acum prea multe riscuri." Linței vorbise foarte liniștit. Cel pe care și l-a asumat amiralul Phillips, cu Repulse și Prince of Wales, dar amândouă au fost cufundate. Singapore a căzut tot așa. Am riscat să trimitem o armată pentru a-i ajuta pe greci, când oricine în afara unui nebun putea vedea că este o imposibilitate să se oprească acolo lanțul eșecurilor. Rezultatul? Am pierdut o grază de oameni și un număr de vapoare bune încercând să-i scoatem din creta. Mă acuz că risc convoiul? Așa e?" Kemp tot nu se întorsese cu fața. Cred că nu aveți de ales. Sunteți obligați să luați un drum de evitare acum, domnule Comodor." Cum Kemp nu răspunse, persistă. Dacă mai așteptați, încercarea de a dispersa convoiul va fi fără folos. Avem în față o zi întreagă de vizibilitate bună." Lasă-mă să mă mai gândesc," îl întrerupse brusc Kemp. Ce fac cu echipa mea de calcule nautice, domnule Comodor?" lasă i să aștepte până sunt eu gata, țipă Kemp. Și acum, pentru numele lui Dumnezeu, lăsați-mă singur. Stenard îl urmă pe linței pe coridor și se strecură pe lângă aspirantul și semnalizatorul său, care așteptau. Își mormăie în barbă. Ticălos nemernic. Apoi ușa în urma lui, de-l făcut pe unul dintre timonierii alergători, să sară în sus alarmat. Deasupra punții de comandă, la postul său blindat de conducerea focului, Maxul a auzi bubuitul ușii. Era luarcă de sudoare, iar că observatorilor și a lui Hunter, care se afla imediat de subul scaunului său de oțel, arătau de parcă ar fi fost scoase atunci din mare. În apele Groenlandei reușiseră să facă față rigorilor vremii cu îmbrăcămintea groasă și cu mici radiatoare electrice, dar în arșița de aici nu exista niciun fel de posibilitate de apărare împotriva soarelui. Hunter se suci în scaun și îl privi. Niciun avion! Nu e nici dracu pe aici!" Atunci de ce nu se liber de la posturile de luptă? Pentru că tâmpitul ăla de comodor nu e stare să se hotărască odată de aia. Dar cu voce tare Maxul răspunse aspru. Pentru Dumnezeu nu mai începe și tu acum. Hunter ridică din numeri și se să deschidă o fantă de observare în peretele din babord. Nu aducea decât o foarte slabă briză, dar vederea vasului cu trupe din apropiere îi dă de -a încredere. Aceeași priviriște zi de zi, zi de zi. Îl simți pe Maxwell că se foiește în spatele lui și zâmbi. Oala, Eslând! Lui Maxwell o să-i placă grozav acolo. Numai gura și nădragii de el, ca toți de felul lui. Pentru o frântură de secundă, îi se păru că un avion a venit în picaș peste ei, dar era ceva imposibil. Șuierul țipător părea că se grămădește asupra lui până ce mintea i se întunecă cu totul. Atunci auzi și exploziile și uitându-se mirat spre vasul cu trupe, văzut gerbele de apă înspumată cum se ridică dincolo de acesta, mai sus și mai sus, până ce ajunseră să strălucească camătasea albă în lumina soarelui. Când coloanele înalte de apă începuseră să cadă, distinse și pala tot grăitoare de fum negru, crescând și învârtoșindu-se pe cerul senin ca o pată murdară. Un vas din coloana babord primise o lovitură. Dar de la ce? Nu fusese decât o chestiune de secunde. Secunde în care totul și fiecare om în din jurul său părusele suspendați în timp și spațiu. Atunci maxel urlă. Nu căsca gura la mine. Începe observarea obiectivului. du un pumn numărul unui marinar apropiat. Mișcă-te odată, tești pe obiectiv. Își îndesă ochi în puternică luneta a aparatului director de tir care începuse să se rotească încet pe soclul său. Clipii din prigina luminii orbitoare și șterse fruntea cu închetura mâinii. Nimic. Orizontul era încă încețoșat, dar nu așa de tare ca să ascundă nave. Ar trebui să se vadă ceva. Simți că îl trece un fior rece prin șirea spinării când puse mâna pe telefon și raportă. Domnule comandant, proiectilele vin de dincolo de orizont. Îl auzi și pe Hunter gâfâind. Nu e niciun obiectiv, domnule locotenent. i auzi vocea tremurândă a artileristului și alergă spre ușa timoneriei. Vasul ce fusese încadrat de trei sau patru proiectile grele ieșise din informație cu punte arzând puternic, sub o trâmbă imensă de fum. Strigă. Transmite o radiogramă. Mai mă pe hârtie câteva cuvinte în plus, înainte ca Riccii s-a puce să se repea de la postul de TFF. Cel puțin așa, va exista cineva care să știe ce se întâmplă. Îl auzi pe comodor făcând și loc printre oamenii de veche de la comandă și întrebând cu voce tremurătoare. Ce-a fost asta? Unde e inamicul? Din nou s-a auzit șoieratul țipător, iar linsei se încordă gândindu-se la proiectilele care se năpusteau spre ei din arcul de foc al traiectoriei lor. Avuse dreptate. Trei coloane de apă izbucnirea deasupra liniei de vase din cealaltă latură a formației. Strigă: Am raportat că suntem atacați. Nu-ți deslipeau ochii de pe cargoul în flăcări. Da, da! Kim părea că nu mai poate gândi cu claritate. Se uita și el la cargou, la fumul și flăcările care acum înghițiseră întreaga duneta a vasului. Linței îi zise. Trac cu observare din avion. Loviturile au căzut cam la întâmplare. Privi cu coada ochiului la fața înspăimântată a celuilalt. Mi-e însă că nu o să ne putem bizui pe noroc. Îl lăsă pe comodor pe aripa Comenzii și intră în timonerie. Era prea târziu acum pentru întoarcerea convoiului din drum. În orice moment, nava inamică își putea face apariția, dar dacă trăgea de la așa distanță și cu precizie atât de mare, însemna că e o navă grea, mult prea grea. Văzu fețele oamenilor din jur pândindu-l, așteptând să de hotărârea, zise liniștit. De semnal convoiului să se disperseze. Umbra lui Kemp umplu ușa. N-am dat un astfel de ordin, își trăgea nervos gulerul, ordon să fiu imediat informat. E bine, vă informez acum, domnule Comodor. Aveți vreo obiecție? Kemp își plecă privirea. Presupun că în felul acesta unele se vor scăpa. Nu avem ce face altceva." Lințe îl privi calm. Doamne, cum de putea să se simtă atât de detașat?" zise. Așa după cum mi-ați spus când ați venit la bordul navei, domnule Comodor, nava asta este sub comanda mea. În momentul când convoiul se dispersează, comanda dumneavoastră a luat sfârșit."